I arribarà un dia en què ningú somiarà perquè tots els desitjos podran ser una realitat. O potser aquesta sensació l'experimentarem després d'haver vist una pel·lícula de l'Antoni Ribas. Que serà... Sobre la vida d'en Antoni en Toni Ribas una tarda. Una tarda. Aquest és el seu somni més immediat, no? Sense vacances ni res? Eh, sí, i és un projecte que jo tinc molt, molt de preci, i fins al punt de que, per exemple, poguent-lo ja haver fet i ja haver començat, vaig voler fer una revisió del guió que l'he fet amb la Montserrat Roig i amb Enric Comà, i ara ja... Vamos, eh, abans també m'agradava molt el guió, però ara encara m'agrada més, i, i ja per un costat tinc tres països, que són França, Tunis i Bulgària, que volen participar, després veurem si participen o no, però volen participar firmat eh, en contracte. Que depèn només de tu que participi depèn o no? Depèn de mi, perquè, perquè el bulguero ho fa molt bé. Bé, bueno, jo crec que soc una persona que sempre que he dit que vaig fer una cosa a l'Eifet i, i a vegades es de que la faria, i l'Eifet hi a vegades superior amb envergadura i amb tot al que, que semblava en un començament. Doncs aquesta vegada crec que ja llavors estic capacitat i, i tinc suficient crèdit perquè s'entengui que també amb això del Dalí eh, jo si hagués volgut la perigua ja estaria rodada però si no la rodo és perquè la vull fer eh, mundial i extramundial i per la porta gran a, a tot el món I, i llavors per aquesta raó encara mm, considero que tinc que esperar a, a, a començaments de l'any que ve per començar a rodar. Perquè ja dic, tinc aquests tres països, però són ubicacions el... fetes ja. Tinc més localitzacions fetes, però clara, depèn de on, on trens rodi. Tinc més ubicacions fetes països? a Tunísia. Uh -huh. Tinc decorats interiors, un vaixell ja ja vist i i, i els trens, etc, a, a Bulgària. I, i tinc també els llocs a França, a França tinc dos, dos cases que s'hi volen ficar però llavors aquí també tinc dos o tres productors que s'hi volen ficar i, i llavors aquí la, la cosa en aquest moments està que també volem un actor internacional important i llavors per qui és pel que jo ja no o quins podrien pues, ser que podrien ser molts però per exemple ja el, que ara no me'n recordo, no me recordo el nom però en fi, la pel·lícula i m'agrada molt i que el... el el protagonista de La mosca d'una pel·lícula americana, The Fly i després també hi ha un productor concretament de Madrid que insisteix molt amb el Vitorio Gassman i en aquests moments hi ha una gestió feta amb el Vittorio Gassman el problema és que és una mica més gran de l'edat que tindria tenir el Dalí en aquell moment ara, jo també crec que a de maquillatge, portant que també està parlat amb un maquillador italià i molt bo, el que que hi ha de Cardinal, el que va maquillar el, ja, el Helmut Berger eh, amb Victoria i tal, que creiem que podria, enganyant, donar l'edat que té que donar, que són uns 40 i escaig d'anys, que quasi 50 en la pel·lícula. Ell en té més, però, però amb un bon maquillatge es pot fer. I llavors també la gala, també n'hi ha de pensades, però això sí que jo vull tenir el Dalí, i llavors tenir la gala. I tot això, la idea perquè, per dir-me, per Bulgària, els esteriors a Bulgària neva moltíssim i els esteriors que no són tots però alguns que estan localitzats allí eh, eh, és qüestió o de fer-ho l'octubre però que ja és massa aviat no hi ha temps de preparar-ho i no tindria l'actor i llavors de fer-los al, al març o sigui, la... i llavors mentre d'això eh, TV3 m'ha sí, contractat per... però en això dos. és recentíssim sí per fer una pel·lícula d'una hora, una hora i 10 i bueno, jo ja veurem si la faig d'una hora o la faré d'una mica més i això dels 13 són 13 exacte, i eh, que és amb, amb un guió base de Guillem Frontera perquè també l'estem arreglant l'Enrico Ma i jo que hem fet tot el Dalí i que mm, és molt maco, és un projecte molt maco perquè és per rodar tot a Mallorca, jo ja he localitzat i a més amb actors de Mallorca i en aquest sentit em, em fa molta il·lusió perquè a més seria una so directa i la feina serà trobar-los perquè bàsicament és la història de tres amics ja grans que n'hi ha un que ja és segur o sigui, que ja està a Mallorca amb ell i si no passa res no està contractat però jo crec que no hi ha cap problema que és el Chex Forteza que per entendre és una mica el capri mallorquí i després els altres dos serà difícil trobar allò que siguin mallorquins, o sigui hi ha actors n'hi ha molts però d'aquesta edat i, i, i mallorquins no serà difícil però aquesta, a mi ja m'agrada sempre que les dificultats a mi m'esperonen, m'exciten. I llavors... Eh, això és a partir de novembre, Antoni? Eh, això seria rodar-lo a novembre, sí. Eh, eh, jo em vaig quedar molt parat perquè, eh, bueno, eh, és com ha de ser, no? A TV3 ja tenen els dies i em van ensenyar un gràfic i ara ja no ho vaig poder ni veure perquè, clar, quan tens que treballar amb el guió i tot això t'espera que ja et diguin el dia 17, el 18 o... El una mica com els músics. Per exemple, el Ros Maravà té un calendari que ha treballat amb mi en pel·lícula i tal, té un calendari de l'any 92, ja saps que el dia tal té que estar a, a mi em faria de raó. consultes la teva agenda, Antoni? O és que no en Jo no consulto. Jo tinc gret de fa dos anys agenda però no la miro quasi mai. que Aquest és el drama. A vegades sí. I abans anava sense agenda i fins a que vaig començar ja tenia allò de que, que m'esperaven en un lloc i jo feliç en un altre... I llavors ja vaig utilitzar agenda però soc bastant... A nosaltres ens ha anat que la tinguis doncs, sí, sí, no? sí, sí, sí no, lo pasto, ho, tenia, ho tenia en l'agenda T'ho han recordat però amb eh? el, sí, el contestat sí, automàtic No és que desconfiessin però... No és que desconfiessin de tu en Toni No, jo abans presumia que no tenia agenda Però jo dic fa dos anys que ja tinc agenda Però això m'esvaria molt Bé, bueno, ja dic que m'estàs verant ara Sàpiga que ja tinc que rodar uns dies determinats I tal i, i els tinc que rodar Però que pel vist les càmeres i tot està previst Perquè es rodin aquest dies per què et trec tan constant amb tu mateix sempre, Antoni? Home, perquè jo crec que tinc... Soc un privilegiat que treballo. Soc, o sigui, en el, en el món hi ha un 3%, i potser ho poso llarg, de persones que fan el que els agrada. Normalment tothom treballa en coses que, bueno, per, per viure, per menjar, per el que sigui, però que no és el que li agrada. Llavors, eh, si tens això com a mínim, la forma de so sobreviure en aquesta professió llavors, és, sí, treballant molt, però que no, per mi no és cap esforç perquè és treballant en el que t'agrada però que llavors et tens d'esforçar perquè això sí si, si una producció tan lliure com la nostra però al mateix temps tan insegura i tot això, si a més a més no treballes eh, quan pots amb, amb tota potència hi ha el perill, com jo tinc, he conegut tantíssims casos de que et a la, la coneta i de que no de que et sense treballar i llavors sí que és terrible no? Tant com per canviar el millor àpat per 5 minuts rodats d'una de les teves pel·lícules Antoni? Sí, sí, jo sí, però el primer és la meva feina i les meves pel·lícules. El du somnis cinematogràfic podria ser una bona part de la pel·lícula d'Andalí o només seria el començament? Només seria el començament, jo, amb aquestes coses sempre tinc renta i, i, i penso que encara no he fet ni una migréssima part del que jo vull arriba a fer. I això vol dir també que aquest estiu estàs passant entre Mollet del Vallès, i Barcelona... Potser més estones a Barcelona que a Mollet, no? A Montornès. Sí, perdó, a Montornès, Mont Mont perdó, sí. Sí, sí, sí, més estona a Barcelona, tinc tingut d'anar a Palma a Mallorca, i he estat una setmana a Bulgària, ara tinc que anar a Tunis, en fi, vaig estar així, però més a Barcelona. De dos maneres, no, no, a mi no em sap greu, jo els més d'agost és el millor, per exemple, avui aquí he vingut amb cotxe cosa que a, mm, els altres mesos de l'any ni se m'acorreria perquè és una pallauna i he trobat aparcament i tan feliç. O sigui, per mi és la millor època de l'any per estar a Barcelona. No queden gaire dies per aprofitar aquestes No ranc, queden gaire eh? dies, això no és el que greu, que tothom tornarà i ja tornem a ser-hi. Però tu són aquestes les vacances o t'agradaria en aquests moments eh, si podessis i si totes aquests projectes que ens comentaves tu permetessin fer mm. un viatge esperat de molt de temps? Jo fa molts anys, i això no és eh, presumir rei, és una de les avantatges de la meva professió, que no vaig, el que se'n diu, un viatge pagat, un viatge concertat. O sigui, tinc la sort de que són tants els festivals, i molts que no hi vaig, però quan puc hi vaig, per les meves pel·lícules, encara vaig a festivals per la Citat Clamada, per Victoria i Nat Latira, i els que encara em arriben, etc, que llavors no necessito... Evidentment, no programo jo, o sigui, si jo vull anar al Nepal, pues al Nepal i no hi ha un festival al Nepal, i no, no m'invito a un festival al Nepal, al Nepal no hi vaig però en compensa el que vaig a llocs que, si no fos pels festivals i pel cinema, potser no hi aniria mai. I a més, a mi és el m'agrada, perquè a mi com m'agrada portar la contrària en tot, una de les formes de portar la contrària és no anar... A mi, jo, per exemple, a Venècia, és molt maco, però jo considero... He estat una vegada i tal, però encara que no hi hagués estat, considero que ja he estat, perquè l'has vist 50.000 vegades, en les, ara, últimament, en la televisió, en el cinema, t'ho han parlat. En canvi, a mi, per exemple, no sé, és una tonteria, però l'etxe per mi va ser un descobriment al sud d'Itàlia, que hi ha un festival cinematogràfic del cine del mesojorno i no sé què, que em van convidar i ha anat dos anys, i ho trobo fantàstic perquè descobreixo una cosa que, que no està descoberta d'alguna manera. És com per mi és molt més la, són molt més macos que les catalates de l'Iguaçu, que, que són molt menys conegudes però són molt més importants que les de Niagra, i he estat a les, du, a les dues i recordeixo les altres perquè són, estan menys trepitjades. Els ja dic, anar a tot arreu no hi vas per aquest sistema, però vaig a quantitat de llocs que no i niria i a més a més amb aquesta petita avantatge de que vas allí i vas a, sembla els millors hotels i a més a més et tragan coses i et t'esperen a l'aeroport, per exemple, la mateix Bulgària i net dues vegades. Doncs he estat amb el ministre de Cultura, amb el, amb el director general, estius encantats, a més, haviem vist allí, s'ha vist la, la ciutat de Camada i Victòria i, i bueno, donant-te una, una categoria i una cosa que, bueno, que, que, que sembla un conte de fades, però si jo aquest conte de fades el repeteixo mil i mil sense necessitat de passar no? per taquilla. Que diria. Allò de viatge treballant sempre i quan la seva professió li permeti, no? Clar, Clar. i llavors no tinc necessitat de rascar-me la butxaca, de... bueno, no només rascar-me la butxaca, sinó de tenir que a l'agència de viatges, mirar mapes, els, els viatges m m venen a domicili. Eh, mira, és una cosa pel que vulgui dir ser director de cine davant de molts inconvenients, un dels inconvenients jo sempre dic que, que les persones, i cada vegada més es divideixen en els que tenen la vida assegurada fins l'any 3000 que són, pues, no sé, la gent que té eh, càrrecs oficials, etc. llocs de treball oficials o llocs com la Caixa o com, o com un banc i tot això que tota la vida o com una empresa forta tenen l'avantatge aquesta. Jo no la tinc, però en canvi, tinc tot aquestes altres, altres tipus de coses. Jo no la tinc, perquè un director de cinema, si s'equivoquen dues o tres pel·lícules i, i comença a caure en desgràcia, millor doncs, eh, doncs, es pot morir de gana. Eh, i, no, I no seria el primer cas que passa. Tu creus passa, que podries però... arribar-te a morir de gana si això et passés? No, jo no ho crec. Jo de mi no ho crec, però, però teòricament pot ser. Però jo no canviaria. Jo, això ho tinc molt clar. jo Abans de eh, tocar les guitarres d'un pont, que posar-me dintre dint del món, i, i que el respeto molt, però no és el meu, de la gent aquesta que té la vida assegurada fins a l'aigua 3.000, que cada és, és més numerosa i, i que d'alguna forma te'ls trobes més a tot arreu, però jo no m'ho canvio. Antoni, a part d'aquells personatges que puguis haver portat a la pantalla amb les teves pel·lícules, a qui t'agradaria interpretar si estic a l'altra banda de la càmera? Aquí qui m'agradaria interpretar? No sé, a... Home, doncs per exemple, comencem el personatge de Music Hall, que és una cosa que sempre m'ha agradat veure i quan, quan més tronat, millor. Pot ser que les teves Pots pel·lícules tenen un repletit d'aquest tema? Un personatge del de, de, de, de Molino, del Barcelona de Nocho... I has de... pensat en fer alguna pel·lícula dedicada a aquests personatges? Home, una mica la meva primera pel·lícula era una mica un sí, tot, més centrada en ells. Mm, sí, m'agradaria, però no és tan fàcil, perquè com som molts marginals... A mi m'ha agradat molt, jo, per exemple, quan estudiava a la universitat... Doncs, Uh, anava, però era jo sol i jo tenia molts amics, diguem més o menys poemis i més o menys amb mesos, i bueno, la, era la gent que es movia culturalment a, a l'Universitat de Barcelona, però amb això no lograva mai enredar ningú, i jo, per exemple, anava totes les setmanes al Victòria que feien unes variedades que eren extraordinàries, que mai més es tornaran a fer, però que anaven dos gats i mig, hi anaven dos files, màxim tres, i jo a mi anàvem uh, complementada de dalt i, i, i ho podia veure dret al costat, al Teat de Victòria, i jo cada setmana jo trobava fascinant, però aquesta fascinació meva no era compartida. Llavors, dic el mateix, fer una pel·lícula d'aquest món que a mi m'agrada, i que torno a repetir que per una cosa estranya, quan més recarguladament a vegades dolent, el que s'entén dolent estèticament, eh, a mi m'agrada més, a vegades m'interessa més, a mi el que m'agraden les mitges cintes. I... i però, torno a repetir, que fer una pel·lícula sobre això potser interessaria quatre i llavors el cinema costa molts carrers i, i és molt complicat i llavors és un caprici de dia. Ara, però tu això pel·lícula... no t'has trobat tant últimament amb tots aquests problemes. Sí, bé, bueno, jo m'he trobat a he trobat de, de problemes. Ara ja no t'has. Ja no. Però el teu t'ha costat, no? Sí. Antoni Rivas, gràcies per estar avui aquí explicant una mica també les teves inquietuds que no deixen de ser cada vegada més. Fins a sempre. Molt bé.